Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM Sfânta Inchiziție obișnuia să dezgroape după șapte ani osemintele celor executați din ordinul ei. Erau puse într-un sac și zdrobite cu ciocanul până când se făceau pulbere, aruncată apoi în canalele orașului. Partidul Dragnea, adică Partidul, își compară liderii și acoliții trimiși în judecată pentru hoție într-o veselie corupție și minciună cu victimele condamnărilor politice dictate de strămoșul PSD, Partidul Comunist ceea ce mi se pare mai oribil decât ce făceau inchizitorii într-o scrisoare adresată Uniunii Europene Partidul Pune pe același plan abolirea în 2009 a sentințelor politice de dirainte de 89 care i-au trimis pe cei mai mulți dintre condamnați să moară în pușcării și la canal fără lumânare și mormânt și desființarea hotărârilor definitive ale completurilor de 5 și 3 judecători sau așteptata OUG pentru amnistie și grațiere ca să fie făcuți scăpați dragnea și toți delapidatorii, escrocii, violatorii și ucigașii. Nu pot să nu mă gândesc cu cine s-ar identifica martirii zilei de azi. Liviu Dragnea nu poate fi asemuit decât cu Iuliu Maniu, Tăricianu cu Ion Mihalache, soarta lui Dan Voiculescu amintește, nu e așa, de cea a lui Corneliu Coposu. Olguța Vasilescu, doina Cornea, Darius Vulcov, cine altcineva să fie decât Mircea Vulcănescu, finanțist și el. Domeniul Dragnea din Alexandria, întins pe două străzi, cei șapte de metri pătrați cu viloi, piscină porcină și teren de tenis electrificat, ar putea adăposti un nou memorial al durerii. Înfrățit cu cel de la Sighet, sau Conacul în surățeilor Vasilescu-Manda, ăla cu Rembranj și cu Rubenș-Pășemineu și Zvarovski la baie, ar putea foarte bine să evoce zarca aiudului. așa că dacă nu mă opresc o să vomitați. Măcar Ion Iliescu îi detesta fățiși pe supraviețuitorii sistemului carceral comunist. Față de căposul sau Copoiu, cum îl numea Iliescu pe Corneliu Coposu, întrebarea care îi se citea pe față era Ce dracu s-a găsit și ăsta să nu moară? Pardidul însă e pragmatic. Nu-i ajunge că Dragnea dă cu copii în SRI. Mai folosește și morții ca berbeci de dărâmat justiția. Vrea să pună în genunchi nu numai Banca Națională, serviciile secrete, justiția, armata, primarii, marilor orașe, mai nou și parchetul european prin actul de terorism profesional la adresa doamnei Chioveși, ci și istoria României. Istoria arată însă Că atunci când călăii încearcă să se deghizeze îmbrăcând hainele pătate de sânge ale victimelor, e semnul de început al sfârșitului pentru un sistem criminal.